SÖPLIN ALADÁR EGY MAGYAR TUDÓS A RÉGI VILÁGBÓL Nekünk, első osztályosoknak tíz órakor vége volt az előadásnak. Haza kellett volna mennem, de annyira foglalkoztatott az iskola, olyan misztikusnak, félelmesnek és egyúttal vonzónak tetszett a poros, rideg folyosó, a sok csukott ajtajú tanterem, amely mögül hol döbbentő csönd áramlott ki, hol meg a magyarázó tanár pattogó kiabálásának, s a felelő diák félénk mutáló beszédének foszlányokban előtörő hangja, hogy ott én feregtem a folyosókon, hegyen. Behallgatózva a tantermekbe, meglapulva a fal mellett, hogy a zsarnoki tekintélyű pedellus meg ne lásson. Egyszerre valami borzalmas dolgot láttam. Az ötödik osztály ajtaja hirtelen kipattant. Egy helyvesen kiabáló alak hátrált ki rajta, káromkodva. A teremből, hahota, üvöltés és egy pár papíros gombóc a nyobában. Az alak folyton félig az osztály fele fordulva, rikácsolva káromkodott, amíg el nem tűnt toporzékolva a tanári szobában. Rám, faluról jött gyáva új kis diákra, kimondhatatlanul megdöbbentő hatást tett ez a jelenet. Nem ismertem azt a dühös embert, de tudtam, hogy tanár, és egyszerre megértettem, hogy a diákok rendetlenkedése üldözte ki az osztályból. Hát lehet a diáknak óra alatt a tanár előtt így rendetlenkedni, a tekintély fogalma, melyet egész környezetem belém szugereált egész kicsikorom óta, elkezdett inogni, és vele az az egész kép, melyet a kis gyerek eszemben egész világobról, az iskoláról alkottam. A tanár, aki addig sérthetetlen, megközelíthetetlen szentség volt előttem, Egyszerre alázuhan szememben, s feltámad bel szemben a kétség, a kritika, a bizalmatlanság. Az a belső folyamat, mely akkor megrendítette a világról való minden fogalmamat, befejeződött, mikor délután megkérdeztem az ötödikes diákot, mi történt az osztályukban. – semmi különös – csak az, ami kámori minden óráján. Addig lármáztunk, meg megdobáltuk a papíros gombócokat, amíg végképtűbe hoztuk az öreget. Több többit láttad? Ezt a nagydiák röhögve mondta. Ezóta nem bírtam az utcán látni azt a tanárt, kámori sámuelt, anélkül, hogy valami félelemérzést ne érezzek. Ha rám nézett szúrós szemével, elfordítottam a fejemet. Ha valahol a hegyi ligetben találkoztam vele, kitértem az útjából. Ez az érzés megmaradt bennem nagykoromban is. Abban a hangulatban, amely most ezekre a visszaemlékezésekre elfog, még ma is van valami az egykori borzongásból. S tisztán látom, hogy az a jelenet, amelynek akkor, gimnazista pályán, legelején tanulja voltam, egyike kora ifjúságom legfontosabb eseményeinek, azoknak, amelyeken az ember lelki fejlődése megfordul. Akkor támad fel bennem a minden tekintéllyel szemben való gyanakvás. Ezért újul meg bennem újra meg újra Kámori Sámuelnek, a bibliafordítónak, a furcsa, hóbortos pozsonyi tudósnak emléke. Gondolatban számtalanszor foglalkoztam vele. Másokat talán nem is fog érdekelni, ha most szót szólok róla, de engem magamat nagyon érdekel, mert nem csak egy különös embert látok benne, hanem a régi magyar kultúr élet egy típikus alakját. Apró, szikár kis ember volt, kopogó, fezes léptekkel járta végtelen sétáit pozsony környékén. Mindig ugyanabban a bő, bokán felül érő kurt a nadrágban, dohány színű kopott kabátban, nagykendő a nyaka köré csavarva, kezében ócska kopott eserdjő. Aki elment mellette, azt ellenségesen szögezte át szúrós merev szemével. A kisdiákok azzal mulattak, hát én mindig szégyeltem megtenni, hogy mélységesen meghajolva köszöntek neki. Ezt, mint illő hódulatot gőgösen fogad. S nem vette észre, hogy a háta mögött kinevetik. Ez mindig így volt. Éveken, évtizedeken át. 1903. februárjában bekövetkezett haláláig. Lerít róla a több, mint szegénység, amely már nyomornak is volt nevezhető. Aktív korában sem volt több fizetése évi ezer forintnál, pedig a gimnáziumban is tanított görögöt. A teológián is, héber nyelvet és szentírás magyarázatot. Mikor pedig időnap előtt nyugdíjba küldték, mert miatt a felbomlott minden rend és fegyelem az iskolában, 500 forint volt az egész nyugdíja. Csak pár éve halála előtt emelték fel 800-ra. Hát bizony nyomorgott szegény. A mértéktelen szellemi erőfeszítés hibbantotta meg az eszét, meg a vérig becsvágy. A legegyszerűbb falusi környezetből kikerült tót Német gyerek, Krump volt az eredeti neve, miután a szabadságharcot becsülettel kiszolgálta, mint Honvéd tizedes, fölment Pozsonyba az evangélikus teológián folytatni a tadolbányait. Pozsonyból azoknak az összöndiaknak egyikével, melyek még most is megvannak magyar protestáns teológusok számára a német egyetemeken, elment Halléba, Götingába tovább tanuldi. Nem sok tudományos előképzettséget vihetett ide magával, hanem annál mohóbb tudományos ésséget. Pozsonyban, ami kevés tudományt kapott, az csak csigázhatta a mohóságát. Amint feltárult előtte a német tudomány gazdagsága, szinte dühvel eshetett neki. Érezte, hogy alatt az egy-két év alatt egy egész életre való tudást kell beszívni makába, mert ezek a források soha többé nem fognak megnyílni szábára. Tudja Isten, hogy miféle tradíciók folytán aki régi protestáns teológus Magyarországból német egyetemre került, ha ért valamit, rendszerint a keleti nyelvekre vetette magát. Így tett Kámbori is. Összetanulta, ami orientáliát csak Halléban, Götingében tanulhatott. De csak az emlékező tehetségével tanult, amely rendkívüli volt. Az igazi tudományos ész, amely könnyen percipiálja a tanult adatokat, elrendezi, módszerrel kapcsolja organikus valamivé, hát az nem volt meg benne. Honnan is szerezhette volna? Paraszt vagy félparaszt környezetéből, amelyben a gyerekkorát töltötte? Az ötvenes évek magyar iskolájából, ahol akkor még ritka madár volt a tudományos gondolkodás? Kámori Olyas formán állhatott szemben a német tudományjal, mint a kultúrába hirtelen belecsöppent vadember. Fai és környezetbeli kultúrtradíciók nélkül, éhesen, de emésztői szervek nélkül. És két év alatt annyi nyers tudás anyagot halmozott fel magában, hogy a feldolgozás módjait már nem volt ideje megtanulni. A nyelv tehetsége azonban rendkívüli volt, vagy 18 nyelvet tudott, többé-kevésbé teljesen, köztük az összes főbb keleti nyelveket. Ha tudományos környezetben tud maradni, folytonos érintkezésben a tudományos élettel, talán eljuthatott volna a tudományig. De idehaza, mint pozsonyi tanár, Egyszerre elvesztette a kapcsolatot minden nemű tudományos fejlődéssel. Könyv, szakmájába vágó, egy-két szótáron kívül nem volt a keze ügyében. Jóhíratot nem látott soha. Ember, akivel szakmájáról beszélhetett volna, az nem akadt. Pénze, amivel mindezt megszerezhette volna, nem volt. Úgy élt pozsonyban, olyan távol a szakmája haladásától és többi művelőjétől, mintha a sivatag közepén élt volna. Még akkor is el kellett volna maradnia a tudománytól, ha nem lettek volna meg benne már eleve a hóbortosság csírái. Az a mértéktelen szellemi erejét túlhaladó falánkság, amelyel Németországban a tanulásnak nekiesett, megrontotta az elbélyét. Hóbortossága már első nagy munkáján meglátszik. Ez az első nagy munka a teljes Biblia fordítása volt. Kámorinak az volt az ambíciója, és hát az ő korában nem csak neki. Ezen a ponton érdekes dolgokat lehetne megtudni arról, hogy miképp éltek tovább a 16. század törekvései, még a 19. században is a magyar protestáns szellemi mozgalmakban: hogy megajándékozza a magyar nemzetet egy új, a Károly Gáspárénál jobb Biblia Aránylag rövid idő alatt azzal a mindenre képes munkabírással, amely egyik fő jellemvonása volt, elkészült a nagy munkával. A maga én adta ki, és akkor érte az első csalódás. Nem tudott hordításából annyit eladni, hogy a nyomtatási költség kitelt volna belőle. De nem csüngett el. Akkoriban foglalkozott az Angol Biblia Társaság a magyar biblia kiadásának gondolatával. Felajánlotta a munkáját az angoloknak, akik komolyan tárgyaltak is vele. A reményeit azonban egyszerre tönkretette Ballagi Mór, aki kálvinista egyházi lapjában lesújtó kritikát írt kámori bibliafordításáról. A kritika csak részben volt igazságos, amennyiben Kámori nyelvi furcsaságait illette. Fordítása tele van különösnél különösebb, érthetetlen, sokszor nevetséges, maga gyártotta szavakkal az igaz. De ezeket leszámítva mégiscsak különb az nyelv nyelvtudomány és írásmagyarázat magasabb színvonalán áll, mint a károlé. Ballaginak mindazonáltal igaza volt, a magyar protestáns nébe, százados tradíciókkal belenőtt Károli Bibliát kellett az Angol Bibliatársaságnak kiadnia, és ezzel tovább is megtartania a magyar nép bibliájának. Ezt be kell látnia mindenkinek, akinek van fogalma a tradíció tömegpszichológiai jelentőségéről minden vallásos dologban. Hát szóval Kámori elesett a sikertől, amelyre rátette az egész életét. Ettől fogva megtörött az elbélyes, eluralkodott rajta a hóbort. Lapot indított, amelyben a világ legfurcsább polémiáinak egyikét indította ballagi ellen. A ballagi vádjait döngetéseknek nevezte, amelyekre kefélésekkel válaszolt. Milyen formán... Első döngetésnek, első, második, harmadik egyéb kefélése, és így tovább. Ezek a kefélések pedig nem voltak egyebek, mint dühös, szinte őrjöngő expektoráció bírálója ellen. A megbomlott ember átkozódott bennük az ellen, akit élete álma megrontójának tartott. Soha többé nem lett belőle ember. De a munkát nem hagyta abba. Folyton dolgozott, hallatlan energiával, a grafomán megáltalkodottságával. Minden segédforrás nélkül, teljesen abból az anyagból, amelyet külföldön az emlékezetébe szedett. Óriási arányú nyelvtudományi munkákba fogott. Nyilvánosságra csak egy-két kisebb munkája került, Na, többivel hiába fordult az akadémiához, vagy a külföldi kiadókhoz. Lefordította az egész koránt. Fordított sok mindenféle mást is. Szótárakat írt, összehasonlító nyelvtudományi munkákat. Hogy mekkora arányokban dolgozott, mutatja az, hogy egyik kézirata, mintegy nyolc ezer, latin-arab szótára pedig, 9216 sűrűn teleírt ívrétű oldalból állt. Élete utolsó húsz esztendejében Kámori egyebet sem tett, mint írt és sétált a pozsony hegyek között. Az emberektől elvadult, az üldözési téboly egy nem erőt rajta, mindenkiben ellenséget látott. Folyton rablóktól féltette a kéziratait, amelyek mind jobban felhalmozódtak, s lassanként teljesen betöltötték szűkös lakását. Mindennek a sok munkának a tudományos értéke jóformán semmi. Ezt kénytelen konstatálni, Hornyánszki Aladár pozsonyi evangelikus teológiai tanár is, akit Kámori irodalmi hagyatékának rendezésével megbíztak, a munkájáról szóló jelentésében, mely a tulajdonképpen ürügyet adta, hogy én most kámori szóljak. Egy elrontott élet emléke, ez a roppant kézirathalom. Még szerzője halála után is csalódást okozott. Kámori rokonai, egyszerű, műveletlen emberek. Szentül hitték, amit ő életében munkáinak óriási értékéről beszélt, és ezeket a kéziratokat úgy nézték, mint valami dús örökséget. Hát persze, hiába kínálták aztán külföldi kiadóknak, a végre is, s mit tehettek volna, oda ajándékozták a Pozsonyi Teológiai Akadémiának. Talán jobb lett volna, ha békén pihenni hagyom kámorisából pozsonyi sírjában. De mégis érdekes annyiban, hogy nem állt egyedül a régi magyar világban. Két-három emberöltő előtt bőven teremtek a magyar protestáns iskolák körül a fajtájából való alakok. Nem mind olyan hóbortosak, mint ő, de sokban hozzá hasonlók. Külföldről hazajött öreg diákok, akik teletömték fejüket mindenféle-félig megemésztett tudással, aztán szellemi diszpepsziába élték le az életüket. mit alkottak, levegőbe való kapkodása olyan embereknek, akik egy pillanatra megfürödtek egy nagy kultúrában, aztán? aztán ide-haza elvesztettek velem minden kontaktust, s déli lettek. Ne feledjük, hogy legalább bizonyos mértékig ebből a fajtából való volt Körösi Csoma Sándor is, aki déli báb után ment Tibetbe, és amivel a tudomány történetébe helyet biztosított magának. Az csak eszközül tekintette a déli bábja elérésére. Ezekkel az alakokkal érdekes volna egyszer foglalkozni a magyar kultúrtörténetnek. Ők képviselik azokat a hasztalan erőfeszítéseket, melyeket a magyar nép a tudományos kultúra elérésére tett a tudományos kultúra minden eszközen nélkül. Elesettjei egy harcnak, amely még ma sincs teljesen végigharcolva. Ezért nem szabad őket úgy nézni, ahogy pozsonyi diákpajtársaim káborit nézték. Nem szabad csupán csak a nevetségeset látni bennük, hanem meg kell látni a meghatót is, a tehetetlen küzdelmet az eszközök fogyatékosságai ellen, a roppant szellemi erőfeszítéseket, amelyekben életük eléget. A tudomány szertelen szeretetét, amely őket eltöltötte. Tudományos múltunk tele van az így módon elvérzettek hol